Imaniango kwamba, u Salama asalmine, u pens moeskilizadi, u vip de vijand, de sanganiro, kariboko iifota yhabari, amu chanolewa, amba otunanza na mukuta Badia wabunge, wana umba kutolewa, kuwa muziku suhari u salama, ina yoripoti katika kituo cha makomando, mkuani gitega chamasi masi ndde, kime katika majukumu yake kiongozi wake, Leonard nyangoma katika kipindi na waana habari hii Kaspar Kobako msemaji wa Chamahicho, hicho ambaye pia atakuwa kiongozi wa muda wa chama hicho anaeleza kuwa ana shutumiwa kutosawazisha muundo wa chama hicho CNDD Ladha na ubola wa elimu nchini Burundi umepungua tangu tango kwa mfumo mpya wa elimu ni maoni yake kinala wa chama Yuro na na kwa mjibu wake hali inatokana na sababu kadhaa zikiwemo zamsongamano wa wanafunzi shuleni kuna hayo bila shaka na mengineyo mimi mengi zaidi ungana nami toka hadi tamati Jerome Hakizimana nikisaidiwa na Safafin Hakizimana kariboni isangani ro karibu katika tarifa kamili ambayo tunakuja kuanzia katika sekta ya siyasa Baadhi ya wabunge wanaomba kutoa uamuzi wa kuhusu hali ya usalama inayoripotiwa katika kituo cha Makomando wakati wa uchanganuzi wa marekebisho ya maoni ya Seneti kuhusu rasimu ya sheria kuhusu hadhi ya maafisa wa polisi wa kitaifa Jumatatu hii wabunge hao wa kamati ya kudumu inayohusika na maswala ya ulinzi na usalama walionyesha nia ya kufika mahali patukio raisi wa bunge anaomba kwanza watoe maelezo kusu hali hiyo mengi zaidi na jando diwe ilakozi Bazi ya wabunge wanalitaka baraza la bunge kwasilisha kwa ajili ya utambuzi talifa zinazo lipotiwa Karika kituo kufundisha makomando kituo cha mazoezi na mafunzo kwa asikali jeshi wakundi la makomando Naibu wakamati ya kudumu ya ulinzi na usalama ambaye hasemi wazi hali inajili Anaona kuwa itakuwa hali ya kusikitisha baraza la bunge lisinge fanya lolote kusu hali hiyo na kuomba kamati hiyo ipatiwe ruhusa na balaza hilo ilikufika mahali patukio. Gaston Sindimu. <tos> nichukue fursa hii ili kufikisha ujumbe kutoka kwenye tume ya wabunge wanashirikia masuala ya ulinzi na usalama tukichukulia habari zinapeperushwa kutoka kwenye kituo cha mafunzo ya makomando tumependelea kwa idhini yenu kutembelea kituo hicho ili kutazama yale yanayotendeka sababu itakuwa ni jambo la kusikitisha iwapo bunge litakaa kimya Kusu swali hilo speaker wa baraza la bunge Daniel Jela zindabirawe anomba kwanza hayo yatungwe kwa maandishi yanayohusiana anajibu Honorable Gaston weka hayo kwa maandishi kwanza ili tutunguze nini kinachojili Hayo yalichomoza wakati wa utambuzi wa Marekebisho wa baraza la seneti kusu muswada wa shedia na olenga askari polisi wa kitaifa wa burundi na bunge la kitaifa jumatatu hii. Shukran jando je ilakoze ni kufamisheni kuwa hatujafanikua kupata msemaji wa jeshi la burundi ya toe muanga kusu wa skali jeshi. Saba buduru za habari za semazo kuwa waliagadunia walipokuwa katika mazoezi ya kijeshi ya liyokuwa ya kifanykiwa kambini ya jeshi jijini gitega kufatana na kwamba walipigwa viboko vingi mno. Na katika sekta ya elimu kiongozi wa chuo kikuu cha Burundi anawahakikishia wahetimu wa program za shahada ya kwanza za chuo kikuu kwamba watapata diglizao kwanzia februari itarehe kuminatano Professor Daktali wa uhandisi Sanktusi Nira Gira anayegeme ya mkutano chuo kikuu kilichoendesha na waziri wa elimu uh, na utafiti wa kisayansi kuhusu suala la wale kuhusu suala la wale wa Nao chukua miaka mingi kuliko wengine na mwisho wake kupewa diploma sawa kiongozi huyo wa chuo kikuu cha Burundi anafafanua kuwa swala hilo litachambuliwa na wizara husika iliona elimu katika majukumu yake tumsikilize ana kalimaniwa kwa Kiswahili na Romards ya yabivuja para toye tuliyomwira torahantana kwenye vyumviro uko tukokora kugirango tuli pena fikla na kutathmini tunachoweza kufanya ili kutengeneza shahada nyingi ziwezekanavyo na hata zilizopozisainiwe tumeunda tume katika vitivo vyote mmoja hapa mtanga Kamenge kiliri na nyingine lo hilo pote wanarishuhulikia. Inamana shahada zilizo ambazo zilikuwa zinaitaji kusainiwa zoezi hilo litafanyika hivi karibuni. Hali tare 15 februari zitakuwa tayari hata na wawusika kuzitia saini. Kisha zitolewe kwa walengwa. Skuizi, katika chuo kiku, kuna vitipo tunavidu na kukuta mnyaka mitatu ya kusuma haitoshi, kisha tukaongeza momoja na kuwa mine. Mfano kitivo cha ufundi kwa wahandisi, marufu FC, faculty des Sciences dole hata katika kitivo cha kirimo ilitajika kuongeziwe mwaka. Waleo sumia miaka mitatu na waleo sumia mine, watatunukiwa shahada marufu bakarolea. Hakuna wali ohitimu wakiwa mesume amniaka minne tutayeneria kurijadili na wahusika kwa ngazi ya viuo na makamini muda tokisalia katika sekta ya elimu ladha na ubola wa ladha na ubora wa elimu nchini Burundi umepungua tangu kuanzishwa kwa, kwa mfumo mpya wa elimu ni maoni yake kinara wa chama Ypromo na kwa mujibu wake hali hiyo inatokana na sababu kadhaa sikremo za msongamano wa wanafunzi shuleni Olivier Nkuru nziza anaitolea wito serikali kulishughulikia swala hilo la elimu ili kurejesha ladha na taswira yake na taswira vyake Kama ma vivivyo ilivyokuwa navyo awali Omer Dwoyo atakuja kurudia uh, habari hii na ama kuhusu swala la mtihani unao Andaliwa walimu, chama cha wadasigana yupurona kinaona kuwa serikali ingefanya mkutano ili kulipatia jawabu swala hilo Oli vien kiongozi wa chama hicho, yaeleza kuwa hilo lingewatuliza walimu Bada ya mapumziko kidogo tutaendelea na tarifa ya habari hii katika sekita ya siyasa Lejo isanganiru ni kiboko yao Kwa upande wa majira imetimia ni saa saba na dakika kumi Ndani ya studio za radio isanganiro Tuendele na tarifa ya habari hii katika sekta ya siyasa Chama CNDD kimesitisha katika majukumu yake kiongozi wake Leonar Nyangoma ka, katika kipindi na wanahabari jumaine hii Gaspar Kovako msemaji wa chama hicho Ambaye pia atakuwa kiongozi wa muda wa chama hicho Anaereza kuwa anashutumiwa kutosawadzisha mundobinu wa chama hicho CNDD atakaye chukua nafasi aliyo Atachaguliwa na mkutano soa kawaida japo hakutamuka. Lini mkutano huo utaendesho. Habali hii itakapo patika na tutairudilia. Akiunganishwa kwanjia ya simu leona nyangoma. Anabaini kuwa yeye bado ndiye kinara wachama CNDD, F CNDD hadileo. Anaeleza kuwa hao. Wasemao kuwa ametimuliwa kwa siti yake labda wanataka kuunda chama mbadala turudiria ile habari ya siyasa ambapo chama CNDD kimesitisha katika majukumu yake kiongozi wake leonare nyangoma katika kipindi na wanhabari jumaine hii gaspaka kubako msemaji wa chama hicho ambaye pia atakuwa kiongozi wa muda wa chama hicho anareza kuwa nasutumiwa kuto sawazirisha mndumbinu wa chama hicho CNDD atakai chukuliwa a atakayechukua nafasi aliyokuemo atachaguliwa na mkutano sio wa japo hakutamka lini mkutano huo utaendeshwa tumsikilize ana kalimaniwa kwa Kiswahili na Moji za Misago Chama cha SNDD kimefanya mapinduzi kwenye uongozi wake ndilo lengo la kunda kamati ya mpito yaongoza chama ili kisifutike mbele ya wa wafuasi wake ili hali wanafanya kila waliwezalo ili chama kizidi kushamiri kwenye uwanja wa siasa nchini Burundi Kumechukuliwa hatuwa za utewuzi wa uongozi wa muda wachama see ndede tukizingatia katiba ya burundi ya juni 7 alfumbili kumina nane tukizingatia pia sheria inahusu vyama na kuchukulia pia sheria za chama see ndede na baada ya kukosa jibu kuhusu waraka aliwa giziwa kiongozi wachama disemba ishina tatu mwaka walifumbili shimina ambao ulimitaka kufuatisha vipengele ja miamoja kumina mbili na miamoja kumina, kumina nene na baada pia Ya kuona kuwa chama kinazidi na kutudimia kwenye uongozi wa ngazi ya juu Imiamua kuchukua hatuwa zifuatazo Hatuwa ya kwanza uongozi wa chama CNDD kwenye ngazi ya juu Umesimamishwa na kurejelewa na kamati ya mpito hadi pale mambo ya tasawazishwa Na hatuwa ya pili mbunge Leonard Nyangoma ambaye alikuwa anangoza chama Hameteuliwa kuwa mwanachama wa heshima Hatuwa ya tatu Gaspar Kobako msemaji wa chama Hameteulua kungoza chama kwa mpito Hadi pandaliwe kongamano kabambe li tateua tasisi mpia za chama kukizingatiwa sheria Hatuwa ya nne kamati ya mpito imepewa la kuandaa kongamano kabambe minamu miezi 3. Kongamano litate uwa tasisi mpia kulingana na sheria za chama CNDD. Akiunganisho kwa njia ya simu leona nyangoma anabaini kuwa yeye bado ndia kinara wa chama CNDD hadileo anareza kuwa hao wasemao kuwa ametimulio kwa siti yake labda wanataka kuunda chama mbadala. Na tukisaria katika sekta hiyo ni kujuze kuwa chama CNDD Kilianzishwa mwaka F1 994 mwezi September Kikiongozo na leho na nyangoma kabla ya kuanzisha kundi la wasi Walakin katika mwaka wa F1 998 kundi la wasi hilo Nimejigawanya katika makundi mawiri hivyo basi kuanzi ku, ku, ku, kuzaliwa kwa CNDD FDD Kundi la wasi CNDD Lili saini kwenye mkataba wakusitisha vita katika mwaka waifu moja 98 kabla ya kutia saini kwenye mkataba wa arusha katika mwaka waifu mbili kundi hilo la wa si CNDD. Lilikubaliwa kuwa chama katika mwaka waifu mbili na tano na uchaguzi uliowafanyika katika mwaka huo waifu mbili Ukiongozwa na kundi hilo chama hicho kiongozwa na leo na nyangoma na chama hicho kibiuka uh, na wabunge kibiuka katika uchaguzi huo na wabunge waine kwa maseneti wa tattoo na kwa kuakuitimisha tarifa ya habari hii tumulii ya na yoyili ugeni ni kwamba pembe la Afrika iki katika hatari ya kupitia mojawapo ya mizozo Mibaya zaidi ya chakura duniani limeonya shirika la umoja wa mataifa la chakura na kilimo FAO bali ya uviko COVID-19 na miaka miwili ya mifurulizo ya uvamizi wa nzige. Wakazi wa mashambani wanakabiliwa na musimu wa tatu wa ukame kutokana na nina inchi za Ethiopia, kenya na somalia haswa zaidi ya watu milioni shina watakuwa katika hatari ya kuwa na uhaba mkubwa wa chakura hadi katikati ya mwakaifumbiri na ishirina mbili miongoni mwawaliwa thilika zaidi na ukame wafugaji na wakulima milioni moja na nusu wa na hitaji msada wa tharura ili kufuka msimuhu wa konda kama ili vio elezwa na Rodrick Vinnett msemaji wa FVO wakati wa mgugoro wa awali wa chakura katika pembe ya Afrika mwakaifu mbili na kumina saba. Jumuia ya mataifa ili itikia haraka wakati mwakaifu mbili na kumina moja ili jibu kwa kuchilewa na watu uh, laki na siti Elfu wa walikufa kwa nja. Hadi hapa mpenzi muskilizaji sina laziada. Isipo kuwa kutolea shukrani zangu za dhati. Wewe ambaye umejiunga na mitoka mwanzo haditamati. Shukurani zangu pia zimuendeye seha fine hakizimana. Ambaye aminiunganisha kimi tambo. Ili sauti yangu weze kufikia papote pale ulipo. Wako jahome hakizimana ambaye nimekufikisha tarifa ya habari hii. Ni kupatie tukutani hapo sasa saa kuminamoja katika tarifa ya habari ya muisho ya siku ya leo kwa hirini. Thank mm -hmm. you.